Boas tardes, queridos ointes. Benvidos a un día máis a este noso programa Galegos no vais, no 89.4 da FM aquí en Radio San Boi, vós ouriños de radio en galego para todos vosotros con música, con entretenemento, con entrevistas e con noticias dende de Galicia. Démoslle A nosa benvida a todos vostedes a todos os nosos agentes e seguidores eh, dicimos lles que temos que disculpar a presencia do noso compañeiro Armando Fernández que hoxe atopase un boquiño delicado e non pode estar aquí con nosotros pero desexamos unha pronta recuperación O que facemos como sempre, pois, despois de darlle esa benvida, un bocadiño de música para poñernos en contacto con Galicia. En este caso, vamos a intentar conectar con Xurxo Minas Domínguez Couso, un grande eh, coñecedor do intrudio da zona de Viana do Bolo. Vamos a la música e continuamos. Con esta música de fondo recibimos o primeiro convidado, Xuxo Minas Domínguez Couso, un grande coñecedor do noso traballo en Galicia con respecto aos eh, entroidos, a, a mascarada, o entrudio que dicen eles en Viana do Bolo. Benvido, Xuxo. Eh, Boa, despois. Boas tardes. Ben, me mide moitísimas gracias boi, por atendernos. O que queremos outros é darlle coñecemento a todos os galegos do Mediterráneo do vosso traballo que está desa facer, grande traballo que, que, que ten moito que ver co Entrudio e a toda parafernalia, entre comillas, que, que leva adiante, posto que este ano me parece que coincide co, co o día gordo, o día grande, o, o día 3 de marzo, non? Eh, si, sí, o día 3 de marzo é o, o domingo gordo este ano Vale, contanos bueno, cosas Bueno, o día 2, perdón, día 2 Ah, o día 2 o día 2, é ah, o día, ah. 2. Sí, sí, é sí. día 2 domingo, sí. sí Sí, sí, sí Día 2 domingo, sí, temos xoves de, xoves de comadres é o 27 E despois é o día grande, domingo gordo, que é o día do desfile oficial máis da, da 53 edición da Festa de Androia moi ben, pois eso o que eu quería era dicirlle a todos os nosos entes en, en que consiste esa grande celebración que non é somente o día gordo ten moitísimas cousas acabas de mencionar precisamente o día das comadres pero que tamén é o día das compadres dos folións, contanos contanos cousas con respecto a iso eh, bueno, a programación esténdese pues, desde o día 20 de febreiro Xa, ata o que é o ciclo festivo ata o, ata o día 5 eh, de de marzo. Eh, os fulións xa están saindo á calle desde fai unha semana. Eh, o día 15 eh, xa, bueno, xa en as mulleres á calle, co fulión femenino, que xa leva varios anos saindo, que un fulión onde xa participan mulleres. Eh, fai un día especial para elas que o sábado 15, que será o seu plato xa empezando, o plato máis forte xa na entrada do Trudio. Despois xa, o seguinte semana, pois temos os xoves de o xoves de, neste caso, que é o xoves de compadres, que é o día, é o día 20, mm. e, e despois e, que é o xoves de compadres, que é o día que, bueno, o pois, mercuris anoite colgamos o Lardeiro, na praza maior Mayor, e, que é un moneco que, bueno, que representa para a nosa masculinidade, e, e despois o, que é o día fariña e fulións pola calle. E, pois, e, ese primeiro xoves, que é o xoves 22, mm. xire o primeiro, o primeiro sábado de comparsa, Conde día comparsa pois, vai representar en dúas aldeas eh, do Concello, unha aldea a mañan e outra aldea á tarde. Eh, as aldeas poderán ver na programación que se publicará nos próximos días nas redes, eh, na no, página do Entroido, Entroido no de Viana do Bolo. E eh, eh, despois xa a seguinte semana, pois temos o Xoves de, de Comadres, eh, que o Xoves 27, e eh, despois o sábado xa que vamos seguido, que é o día 1, xería o segundo sábado de comparsas, onde, bueno, os comparsas volven ir a outras dúas aldeas, un día pola mañá a representación, e outro día pola tarde, non? Uh, uh, uh. Es por xa o domingo, que é o domingo gordo, que nos coñecemos que cando desfilen, que, bueno, desfilan este ano 22 agrupacións, 22 fulións, e os boteiros, e, os boteiros que, bueno, percorren as calles de Viana do Bolo, desde as once e meia da mañá hasta as tres da tarde. Despois, unha rematado o desfile, pois facemos a comida tanto de Fulións como a comida no pabellón, mm. que é pois, a 53 edición da festa gastronómica, a festa da Androia. Festa. Este produto típico que é bueno, bueno, algo que se elabora na nosa comarca e que se leva facendo desde fai 53 anos. ¿no? Nada menos que... E despois, e despois o LUNS, facémoslo, dedicámoslo exclusivamente aos nenos. Mm. Eh, a, a tarde, que un desfilo onde só participan nenos, e onde se faen xogos para eles, e a pasada noite pois facemos un fulión como se facía antiguamente, o fulión trapalleiro, era sí. un cacharreiro que se fai con cacharros e que recorre as calles da vila. Despois o martes, que é o martes de entrudio, que é o día para nós máis importante, é sí. o fulión de orboteiros, é o último día que saen pola mañá, sí. é o último, o último día que saen os boteiros vestidos e faz unha subida aos toca castela, ao tocado da vila, onde tomamos co do Cabo da Vila o vermú. Sí, sí, sí. toma o vermú e bueno, toca o fulión. Por, bueno, Xa de tarde, pois eh, tíkeres eres vianés, eh, xa lo ben, pois, tarde xa fariña, Fai... toda a tarde furió. <ríe> sí, sí, sí, sí. eh, ata a noite, bueno, que sobras nove e media dez, xuntámonos todos os mozos e mozas no, no, no pabellón ou ben no campo da feira para facer unha cena car sobras da comida do domingo. Eh, e despois, unha vez que terminamos a CEA, todos xuntos, uns 400-500 persoas, baixamos todos xuntos E eh, desde o cima do Pueblo ata a Praza maior entramos tocando o Fulión mm -hmm. eh, e aí as 12 de anoite como é tradición queima o Lardeiro e a Lardeira que están postos nun pago alto no meio da Praza encima do Pilón sí. e aí os pois, eh, Fulíos tocan hasta que termina de queimarse o, o Lardeiro unha vez que se termina de queimar pois habrá baile e disfraces como todos os anos e algo de música para ambientar un pouco a Praza Mayor mm -hmm. e o Mércores que é o último día xan que é fora do ciclo Festivo que é o, o famoso Enterro da Sardinha, Aterro, eh, que, que, que celebran os veciños do Casco Bello, do, do Cabo da Vila, eh, que, bueno, pues invitan a Torrechas e a sardiñas o resto dos veciños do Concello. Uh -huh. Ese é o noso ciclo festivo. Este ano, a partir de todo isto, todos os anos intentamos fazer unha exposición uh -huh. eh, sobre algo do Antroido. Este ano vamos a fazer unha exposición que llevamos a chamar Un Cachiño de Cada Casa, onde vamos a intentar E recoller eh, cousas antiguas, fotografías, máscaras cousas que cada un guardamos de... fai moitísimos anos nas nosas casas, nas aldeas mm. en a vila e vamos intentar expoñelas todas esa exposición vai estar desde o domingo 23 eh, de febreiro hasta o 23 de marzo posta no salón de exposicións do Concello carai Un grande, un grande festival, non se pode decir festa de Androia, senón que ten un festival con moitísimos días de celebración ademais exposición ou Unha exposición, o que eu quería comentar eh, verdad que hai unhos parlamentos que, que se fan en diversas vilas ou en, diversa, en diversas aldeas eh, e ao mellor eh, esos textos poderían tamén eh, exponerse, non? ou Algún eh, deles basta, deses textos Si, sí, porque a exposición eh, o 80% da exposición vai ir Eh, referida ás comparsas eso, entón, eso. Eh, vai, o traballo que vamos a expoñer é o traballo que levo recopilado co grupo de traballo de recuperación do Entrullo de Viana do Bolo, que foi como se recuperaron as comparsas antes de que o grupo que agora está traballando por elas que é o que empezou, que ten unha, un valor da leche, porque son rapaces novos, están todo o ano loitando por escribir as claro, versos porque claro, claro. esas que ti falas falamos de a disputa, non? que se coñecía, sí. e que se coñace A disputa eh, ten algo de particularidade, non? porque son versos eh, que riman na segunda e na cuarta, mm. é decir, en verso, non, mm. é, un, non é un guión corrido, senón que é un, é son versos rimando na segunda e na cuarta estrofa, mm. eh, fala sobre acontecementos de sucesos que aconteceron tanto a nivel nacional como na nosa comarca durante a época do ano sí. anterior. Sí, sí, sí. Entón, eh, pois pues iso faz unha parodia onde eh, se atilizan con eses versos Eh, mostran pois eso, unha pequena obra teatral, como digamosmos, unha pequena obra teatral onde participan músicos, onde participa poisis unha señorita, un palaso e eh, un director que fai brindis. Mm. Eh, é unha verdadeira obra de cultural e, e social e digna de ver, porque porque ten un valor histórico impresionante non? Sí. Porque eu moitas veces cando me preguntan sobre a comparsa eu que, o que me mostrou a xente nas aldeas, Cando eu percei con este traballo fai 25 anos eh sempre mostravan o mesmo, decir, o 100% da xente que, que, que representaba a comparsa non sabía prácticamente ler nin escribir. Uh -huh. Sabes, que eh un, o que sabía ler cantaba yo outro para que outros se aprendera os versos. <risa> es decir, porque era sorprendente, porque quen sabía escribiras Estas disputas que van a estar expostas, eh, y disputas bellas que temos, van a estar expostas en esa exposición, como non, e tamén fotografías antiguas de esas comparsas dos anos 50, dos anos 40, dos anos 60, dos anos 70, uh -huh. e, é dicir, van a estar refleksiadas aí, porque sí. hai que poner en valor o sacrificio desta xente que era xente que vivía no rural, nas aldeas, uh -huh. que por desgracia era dunha economía Eh, de subsistencia de supervivenza, porque sí, era unha economía de supervivenza sí, sí, porque en daquelas non había grandes ganaderías, nin... Eh o magote, como digo eu, o magote das ovellas non é como ahora que unha persoa ten un rebaño de 300 ovellas, Aquelas había un magote no pueblo de 300 ovellas e cada casa aportaba 5, 6, 7 8 ovellas, porque sí. eran para o sustento familiar. si Suntábanse todas para poder levarlas, claro que si sí. Bueno, o, o caso é que eh, ese traballo de recuperación desas de disputas que distí, tiñan moito que ver co, co, co propio pobo non co propia aldea é decir, hasta había eh, letras, eh, irónicas, satíricas ou, e, ás veces, tamén, cunha certa retranca para poder poñer en valor ou dicir, este portouse mal ou aquel outro tal, menten, verdad? Sí, é que realmente o que tiñan era é, que calquera cousa que pasaran nas aldías porque antiguamente había moitas comparsas, é dicir, había varias, é dicir, mm. en cada zona había, pois, as comparsas na zona da Xaira, as comparsas na zona de Penouta, Rubiá, esa zona alta, é dicir, había dos dúas corrientes do lado do, lado do río Vivei, non? Mm. Eh, entón, eh, o que se atrizaban era gastábanse bromas por pois, dunha aldea contra os da outra, sempre me esa sátira, o mellor, pois un mozo que que detrás dunha moza doutra aldea, eh, nos brindis sempre botaban esa pulliña pa, pa tal, porque despois eles, claro, vivían da, re, da recaudación, e siguen vivindo da recaudación. Claro. A comparsa siguen vivindo da recaudación dos que somos, os, eh, os conferenciantes viven, do que, dos que vamos, os que vamos a vela, eh, a vela representación que damos un pequeño, aportamos un pequeno graniño da área candeles pasan a gorra sí. ou a cesta. Porque é co que eles poden volver a representar a comparsa para o no que ven, para pagarse traxes, para pagar todo o que o montaxe da comparsa, en sí. Porque ten unha logística que é tremenda. E eles non ten unha financiación externa. Porque tampouco a queren, porque eh, creo que nes oficiámoslo ben. É dicir, eh, creo que, mesmo Antucho, que é un mozo que é de Sebane de Arriba, so, a sua naia de Sebane de Arriba, e ben agudía que é o rapaz que posiblemente é Pedro Basalo, que que máis dos que levan traballado moito por, por a comparsa, igual co resto dos que participan, porque teño que por yundez a todos, mm -hmm. Decideus, eh, como vean esto, teño que por yundez, eh, si sí que intentan eh, conservar o que realmente eu les trasladei, eh, que me trasladaron as aldeas. A comparsa non se, se representaba na vila, sempre se representaban na aldea, nos pueblos, porque claro. queira vir ten que se desplazar a aldea para que non perda vida a aldea, e eh, despois, o, o, o que quizás era máis importante, que tiña que ser autofinanciada, non podía estar pagada. Tiña sí. que ser feita porque che gusta, porque che gusta, porque asintes, porque a vives, claro. porque queres representar o teu. Claro. E iso pon en valor máis se cabe a, o que é a representación. Porque se si ao final che pagan, é como se si for unha actuación de algo pagado. E ao final iso non hai sentimento. Sí. E se si detrás desto de, de non hai corazón, ao final... Eh, sí ermorecese porque ao final diz a xente, é que a faen porque cobran", non? Sí, Enténdes, representan sí, sí. porque queren, sí. porque lles gusta, porque perden o seu tempo en representar e realmente poren valor o que é a súa A riqueza, a riqueza a nosa tradición. Unha exposición propia popular, que, que, que non é contratada, que é algo que sai precisamente da alma, do, do, da forma de ser do, do, da xente do, da aldea, e que en realidad pois, eso que os recollades vos neses textos, é, é fantástico, de verdad que n, é, para, para facer un libriño e publicálo, non? Sí, bueno, en eso, eh, eu creo que temos... Eh... A Pedro Basalo, este mozo que, uh -huh. que que está, bueno, ahora está dando clases en Pado, en Italia, uh -huh. eh, para a Universidade de, de Santiago, que está dando clases de galego, eh, fillo de, bueno, Ricky, en Padescánse, que é unha persoa, bueno, eh, uh -huh. eh, eh, fillo de Laura, bueno, un rapaz, para min, que é eh, todo un exemplo de, de de sentimento pro noso entroido, uh -huh. e eh, eh, sobre todo por a riqueza tanto tradicional como cultural da nosa comarca. claro eh, Está, creo que, Chegará o seu momento que publicará todo o traballo que está a facer. Por está facendo un gran traballo e eh, uh -huh. eh, creo que lo hable, eh nombralo, porque sí. porque eu personalmente, sinto me moi orgulloso de que unha persoa nova eh, teña tanto respeto por nós. Claro, e, e ademais creo tú, que el, tú... algún día, algún día porá en valor eh, por todo o que leva recuperado, máis o que eu lle levo dado eu e outra xente que llevamos aportado. Et, et... Sabes, el trato con cariño e sei que o vai facer ben. Claro que sí, pois pois non labo felicitacións por a parte que che toca por ese traballo que estás a facer e eh, que terá muitísimo éxito, seguro. Escoita, además, eh, unha cousa que hai que poñer tamén en valor é eh, esa es, eh, ese traballo escultórico que se fan nas máscaras eh, con que, que cada ano varían e melloran e eh, algunhas delas pois pues, son para para poder eh, facer unha un, un grande recoñecemento a todos esses grandes escultores porque O, o, a, a careta non é somente esa careta, sino en todo o que acompaña, que algunhas desas eh, eh, mostras chegan a, a pesar moitos quilos non? Sí, o que está claro é que hai moitísimo artesano, cada vez hai máis rapaces que queren vestirse de boteiros, eu intento todos os anos facer algunha máis nova, este ano quixen dúas novas, que saldrán o Domingo Gordo, Carai. e intento cedelas, porque eu fago as para ceder nunca, porque son dos que penso que a tradición non se deve vender, uh -huh. e, despois, por pues, bueno, hai moitas artesanas, pois pues, como como Anita, como Charito, como Miñanay, que siguen confeccionando as camisetas, a pesar de que ten oitenta e pico anos, que siguen loitando conseguir ir facendo, tamén hai moitas xente nova que ahora se está facendo, uh -huh. eh, que, que foron aprendendo e que se están facendo, poño en valor tamén esas máis aboas que están facendo camisetas para os seus eh, netos e fillos, que hai que eh, pues, tamén darlle moito agradecemento por parte miña, e creo que por parte da asociación e eh, de todos os membros dos que estamos un pouco detrás disto, porque realmente confeccionaron a camiseta leva moitas horas de traballo e, e, e hai que polas en valor porque o día que tamén elas deixen de aportar a súa irmán para coser pois as mans para coser pois tamén se perderá, non? Claro, entón, claro. creo que detrás desta de, de tradición pois, hai todo tipo de xente que está a traballar durante todo o ano, igual que a xente que fae os bombos claro. igual que a xente que traballa por fazer un enterro da sardiñas os, os vicinhos do Cabo da Vila que traballan e o Pedro Cañón, igual que diferentes aldeas que siguen representando o seu fulión e a calle é eso, eso que os pueblos están cada día máis porque o rural morre claro. cada día hai menos habitantes, pero siguen colocando son, son 20, son 20, son 30, son 30 pero siguen representando o seu claro. seguimos tendo eh, moitas veces cando é eh, que hai moitos fulíos que, eh, que van nascendo novos, noutros concellos que non tiñan ou que ahora o representan eh, empezamos moitas veces apornos un pouco apornos críticos porque isto suceda eu moitas veces, agora, moitas veces paro a pensar, eu falo moitas veces é dicir, creo que nós temos a, a, o Guernico, a Mona Lisa do, do, dos Furións o no? sí, sí. eh, Macizo Central tanto Viana como Vilariño, Manzaneda sí, sí, sí, como sí. Buxán, o Carracedo da Serra son os auténticos sabes? é a autenticidade Muy... a autenticidade eh, son, os que, son os, que te, os que temos que pôr en valor e conservar os nosos E darnos de conta que se si alguén colle a nosa identidade e, a, e, e o fai e o representa, é porque o noso é algo bom. Claro, claro, claro. Porque se si non fosse algo bon non se copiaría. Entón temos que sentirnos orgullosos. De eh, intento con isto dicir que non fai falta autocriticar, a, nin porse, nin enfadarse contra estas ca diferentes asociacións que montan outros polións. Creo que debemos traballar o noso, Conxunto. conservalo e polo un valor e por en valor a tradición que temos, que la, eh, se outros pueblos a e acóllinen porque o noso é algo moi potente e que realmente ten unha autenticidade que é inborrable. Se si queres ver o auténtico eh tes que vir aquí. Se si queres ver o Arnica tes que ir ao Museo do Prado. Claro. Se si queres ver a Mona Lisa tes que ir ao Loura, a Francia. Entonces, é o que hai. Se si queres podes ter unha copia en túa casa desse quadro. Pero non é o mesmo claro que o sí. original Pois agradecemosche moitísimo Solso, eh, este traballo Que estás a fazer Seguro que teredes moitísimo éxito Nesa grande celebración Que non é somente un día Sino moitos días seguidos Que tamén con eso pois eh, Levo consigo un grande esforzo E unha grande colaboración e celebración Felicitacións a ti e a todo o equipo Que, que, que, que levas adiante eh, Desexamosche moitísimo éxito Nese traballo Unha aperta no, grandísima bueno, Esto, eh, eu, eu grazas por, por a parte que me toca pero creo que o agradecimiento hai que facer a, a todos os vianeses e vianesas que son os que realmente fa imposible isto eu, eu só son un número non son máis canaire minas, non é máis canaide, só son un número e creo que o Concello que tamén está por unha gran parte eh, o alcalde e a corporación que están a traballar para que todo saia estea Eh, en todo momento están dispostos a colaborar que son moi importante eh, tamén teño que agradecerlo desde aquí eh, a todo o Concello e aos funcionarios do Concello que sempre están dispostos a ajudar e a colaborar para que isto salga adiante e eh, eh, volvemos a existir é unha cousa de todos e eh, de todas, os villaneses e villaneses que son os que realmente fan posible isto e sobre todo a xuventude e eh, a xente máis nova que é o futuro e eh, son os que realmente ten que heredar o que nos estamos a facer agora entón, se si nos o facemos ben eh, a herencia vai ser máis levadeira Claro eh, moitísimas sí. gracias por contar con nós Para o vosso programa Pois para nosotros É un placer e unha honra Terte aquí cada ano que te chamamos Tú tan amablemente nos recibes E agradecemos moitísimo. moitísimo éxito Xuxo, e hasta outro momento Vale, grazas, boa tarde Boa tarde